Odu billahi min al-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Innal hamd lillahi na ahmaduhu wa nasta'ailuhu wa nasta'gfiruhu wa nauzu billahi ta'ala min shurur ahfusina wa min seyyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillahu wa man yudlilhu falamudillahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an la muhammadan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 I gjithë falëndërimi apsolut, i takon vetëm Allahu Gjelle Gjelalu hu, Zotit e botrave, kryusit e gjithsis, përshëndetjet tona, përshëndetjet e Allahu Gjelle Gjelalu hu, mëshira e ti, bekimet e ti, qofshim i më të mirin dhe zotriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mi shok të ti besnek, mi faminët ti të ndërshme, dhe mi gjithë muslimanët të cilët të ndjekë, rrugën e ti me të mirë, dherë në ditën e gjikimit. Dhe të vazhdojmë i lejën Allahu subhanahu wa ta'ala në përvatjen dhe përpjekjen për t'indjerë mësimët dhe këshillat dhe uzzimët e Allahu gjelle gjelalu dhe uzzimët e Zotit ton dhe fejes e Zotit ton nga libri Allahu te bareke wa ta'ala Adhe pinga meri sallallahu alaihi wa sallam si që kemi cekë në shumë gjumat të kaluara se pinga meri alaihi salatu e salam në një varg Te haditheve të shumta ka përmend vlerën e Kuranit, ka përmend vlerën e mësimit të Kuranit, gjithashtu ka përmend vlerën e atyre të cilat munddohen mëo komunikojnë njerëzve dhe mëo shpjegoe kom mësimë dhe këshillat e librit e Zotit e Bareke, të Zotit të Bareke وتعالى. Andaj rezumeja të këtyre haditheve, përfundimi i këtyre haditheve aludon në ato se Kurani është një libër qëllor është një libor i cili nuk ka përqëllim që besimtarin vetëm ta furnizojë me një loj ledzimi të that, me një loj ledzimi i cili nuk s'jel frite dhe nuk s'jel gjurë në jetën e ti. Pra, nuk ka mundësi një riu me bashkue vetëm dijen, po duhet ta bashkon gjithashtu edhe punën. Andaj përmendëm në ligjeratën e kaluar të kajetje i zotit e vare kjovete ala, Hikme të mbeliga, urëci e përsosur, urëci e lartë, është këliber i madhë i Zotit e Barëk e Vëtjara, dhe kjo urëci duhet të zbatohet në jetën e përdiqme. Kjo urëci duhet të njëroset me ta njëriju. Pra, gjdo sen që ka e mësën njëriju në jetën e ti, gjdo obligim që ka i komunikohet njërijut në jetën e ti, aja ta duhet të zbaton, duhet të anëzirë në punë, do e mësë nuk ka mundësi, njëriju kër e kupton se qëlimi jetës është adhurimi zotit kër njëriju e kupton se qëlimi dhe shinimi final dhe caku i fundit i njëriju është që zotit ti tjetë razi me ta, që Allah u gjele gjelelu të jeti knacur me ta që Allah u te bareke u e te ala ta bekon njëriju dhe ta përfiton mëshirën e zotit atëhere nuk ka mundësi që njëriju të rinë duar kryqë dhe të ullët dëmbel dhe të rinj i papun dhe mështë të kërkoj e mëshirën e Zotit andaj hekme të mbeliga ajeti i fundit ku kemi ndalë nga në legjeratën e kaluar argumenton se urëtsia urëtsia është puna urëtsia është dhia të të dhijat janë elementet të pandara me njana me ketërën thëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu në vazhdimë Fëme të gënin nëdhur e sa bëjnë dobi qërtimet. Sa bëjnë dobi qërtimet. Pse val kjo ajet të urësia e përsosur? Allahu Gjellewala në mes të këti ajetit, thotë, Kurani është liber i maghë, Kurani është liber gjigantë, Kurani është një liber që vetëm për cilsimin e ti, vetëm për ta tregu se qëfar libri është, egzistojnë livrat të shënu me shumë egzistojnë livrat të, të stërmbushur atepër po nësi qasëmi studimit vetë të livrit, atere është e pa mundër është e pa mundër të futën në, në lagarisës sa shkruar në studimin e livrit të zoti Gjelle Gjelalu hu po, pas kësaj cilsimit urëci e përsosër Allahu Gjelle Gjelalu hu thot feme tuk një në dhurë e sa ju bëjnë njërzve dobi qërtimët Sa ju ban njerëzve dobi qërtimet Kur'anore? Kjo pytje retorike, kjo pytje retorike Allahu Gjellegjellu, përgjigje në ka shumë pak. Kështu dhejnë komendatorët e Kur'anit në këtë ajet. Thojnë, kjo pytje që ka e ban Zotis, sa po ju ban njerëzve dobi qërtimet, përgjigje është shumë pak. Pra, a është munges, a është munges të këtë njerëzit, dhja, a është të këtë njerëzit munges, hapsira për të informue, pra valë, a e kanë njërzit problem, sot, po edhe në të kaluarën, a e kanë problem informimin, si do mos në kohët e sotit. Informimi, mundësia për të informue, mundësia për të njoftue, mundësia për të ledzue, mundësia për, për të arritë dhe të kdija, është te për tejet, tejet e, te e, te e lecume. Nuk e gëziston dë është të ndë një shekull e kaluarë, ajo që ka shqipët me histori, ajo që ka letzohet pre histori e se kaluar, nuk ka mundësi ti të gjejsh dikon se ka egzistu në dhe një hem dhe një ko, ku njerëzve jështë mundëcu me këtë dinami, me këtë dozë të madhe të letësimi të dijes. Njëri ju sot me një shtypë, me një të shtypër të pullës të telefonit, me një të shtypër të pullës të kompjuterit, a i arin me miliarda me miliona informacione me miliarda dhe inform, miliona informacione njërijët i duen dhët imra, dhët jeta njëzët jeta që ndështë ata studiojë vetëm një sentë të vogël përshka bolëkit të matë që a e kanë informacione pra nuk po vuaj njërzit sot për informacione njërzit nuk vuaj nësot për ditë cë ata din dhe fmi ju maj vogël ka mundësi me juje dhe me ju kiq informatave të shumëta ande Allah u gjele gjelelu hu ta ecë. Çiçpash har në jetë, nuk na mungojnë informacionat, nuk na mungojnë diplomimet, nuk na mungojnë neve dia. Po çka na mungon? Na mungon nxjerosja me kë dia. Zbatimi kësaj dije. Mu çë njeriu i disiplinuar, me çë njeriu ai cili mundohet me zbatuh çdo element të cilin e ka mësuar në jetën e tij la. Të gjithë njerëzit e dinë se duhet të mkoj njerëzit të mirë. Të gjithë njerëzit kur të komunikosh ti na ata mbised, mbised në kuvendime të ndryshme, njerëzit të gjithë e pranojnë se njeriu nuk duhet më vao keq, duhet të jetë një i mirë, duhet më largu pa drejtësive, duhet më largu zullumit, duhet më largu dhe më largu shumë punëve. Mirë, po në realitet të gjithë vetojnë këtë. Atëherë, nëse shkojmë në bazë të fjalëve çka i thonë njerëzit, nuk ekziston njeriu i keq. Nëse në nëse shkoim në bazë të fjalëve çka i thonë njerëzit, nuk ekziston njeri i këç. Ata por cele të Gjellu, për cilë të cilët flet Allahu xhëlal xjelal u për të precele të të cilëh ek bota dhe vuan bota, predikujt po. Të gjithë flasin mirë. Të gjithë janë të mirë në të folur dhe në ligjërime. Ata rrë nuk po ekzistojnë kë i këç, por jo. Por jo. Allahu xhëlalu veala në Kur'an na ka treguar se shumica e njerëzve janë të këç. Shumit se njëzën nuk zbatojnë ata që ka e din, prej di e së duhur. Adetat ad Allahu Gjellih Vahala, feme tuknin në dhur, e sa bajnë dobi qërtimët qëka nejë kemi zbrit në Kur'an, sa bajnë dobi udhëzimët qëka nejë kemi zbrit në Kur'an, sa ju banë dobi njerëzve që e dëgjojnë dhe ju vjenë në veshë fjallë Allahu Gjellih Vahala. Shumë pak, shumë pak sepse njeriu po nga natyra e tij është as i tabiatit, është as i karakterit, është as i as i përbërë dhe i ndërtuar në një formë që është tepër i ngatruar dhe i çuditshëm. Dhe nëse i çasem me Kur'anin se si funksionon njeriu është i çuditshëm. E para prej krijimeve të njeriu, ka thënë Allahu xh al-jalalu khuliqa al-insanu min 'jal Allahu Gjelle Gjellalu thot në Kur'an një prejtësimeve të Kur'anit për njeri ju edhe ka të shumë ta prejtësimeve të Kur'anit se njeri ju e ka të, të, të vështir për të zbatu atas ka edin dhe për të jetu atas ka edin thot Allahu Gjelle Vahala njeri ju është kriuar nga e shpejta nga ngutja nga ngutja a ka ma nëngutëshem se njeri ju s'ka nuk ka ma nëngutëshem se njeri ju Nuk eksiston krejes më të ngutëshme se njëriju Të gjitha krejesat tjera Për eshtë njërijut e kanë dozen Më të vogël të ngutëshme se njëriju Melace, gjin, kafsh Dhe krejesat të gjalesat të frimor të tjerë Të gjitha janë më të ngadalëshme se njëriju Njëriju zbanë sabër fare Njëriju nuk mundet me durue Të gjithë dëroj Kafshë dëronë më shumë se neve te e për mëshëmëzën e dhe. Me lachet e zotit e vare kjo ote ara, për balë, dhe s'kan epsh, nuk kan të kanme dhe s'kan lakmi dhe s'kan ego, nuk kan, kan diçka shka i nëzit për e mrenda për me i plocuk në citë të tëre, ata nuk ngutën. Ata nuk ngutën. E kush ngutët? Ngutët një riu. Tha Allah u gjellëvala, një riu është kryuar, pra përbërje në ka nga ngutja. Ibnu këthiri, Njone prej djetarve të mdojtë të muslimanve, kur e ka të regu në librën e ti të madhë dhe gjigant, filimi dhe mbarimi, kur ka filu e për me shfegu e kryimin e ademit, dhe ka harte kja jet, konkretisht, për me të regu se qka dhe me tha njeri u është i kryuar prej ngutjes, është kryuar prej ngutjes. Allah u gjele gjelelu hu njeri u në ka kryuar fillimisht nga, nga loqi, nga balta, nga fizika. Pas taj, e kalon disa dit ashtot, dhe ka narë me laqët dhe e kanë shikua, kryimin e rritë të Zotit, është Ademi, Neve, bitë e ti, pasaj ka arë shqeitani dhe e ka shikua, dhe është si rrëthën për qarkë, Ademi të leji salatu e salam, për të shiku këtë kryes të rese, që ka po donë me po Zotit me këta, dhe adho u gjellënë anë nuk ka donë dhe një informacion, as dhe një njëftim, dherë i sa ka qenë loqë, por ka të do të vazhdoj me hedh e ndën gjyra të ki ajo shpirti që ne even e ka hedh shpirti sa i s'ka lëbiz pa shpirti thot ibn një këthiri ka nërshun transmitime nga ibn një abasi nga djali migjes për nga meri të lehi salatu e selam kure ka spëjegu se si është bo njëri ju i ngutë shumë i ngutë shumë thot Allah u gjenë lëvala filloj me a hedh shpirtin ademi të lehi salatu e selam me a hedh shpirtin Mir po hedhin e shpirtit, nuk javoni për një herë, nuk javoni për një herë. Sigur që edhe shpirti nuk i mirret për një herë. E dini, pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë shpirti oj procesi i ngadalshëm. Ku vjen me laçet me ta marrë shpirtin, nuk ta marr për një herë. Çka do të thonë për një herë? Me të ngrejmë kështu, tap nuk ta merr, jo çish ta merr. Ta merr ngadal ngadal. Nga çdo nga nga pjesë e jotja ta shkollë dhe ka ardhë shpreja në hadith e shkull pse e shkull se janë në dy kriesat të mdojat të në gjitha me njëna tjetërën dhe ti, dhe ti si njëri nuk do në me alqua nuk do në me alqua ti shpirtin sepse marja e shpirtit është marja e jetës për shembul, për me e kuptu ma thjesht me të ndalë dikush ti frimën ti reagon me të ndalë dikush frimën ti munësht Disa me duruë, dhe sa sekonda më durua dhe më vao kishe, mir po ku të filloje? Ku të filloje rreziku i madh? Çka vën ti? Ti reagon. Kush do të qoft ai? Kush do të qoft ai? Edhe fëmia jote, edhe prindi jote me tanalprimën, ti kimi reague. Kjo është edhe me laçja. Kur vendet ti me ta më shpirtin, ti se, se se i gnas me ta. Nuk nuk duron. Andaj ai mundohet me ta shkul ti, se ka udhër prej Zotit, te vare këtu te ala. Po ç'i proces ka ndodhur kur i ush vendos shpirtin? Thotib një abbasit, djali migjes për nga merit sallallahu aleyhi sallem Thotë kër ja vendosi shpirtin a demit, Allahut e barek e vëtëara Filoj nga koka, filoj nga koka, ja vendosi të koka Pas taj shkoj të poshtë, pas taj shkoj të poshtë E thotë kër mërini shpirtin deri në bark, deri në stomat, deri në mes të ti Tha filloj në vrapuër Filoj me vrapu Ademi Aleyhi Salatu Veseram pas prezentimeve që ja kishtë prezentu Allahu Gjellewala të gjennetit. Ka fillu me vrapu. Ska ba sabër, nuk ka duru, pra nuk ka duru me përfundu procesi i fryrjes e shpirtit deri në fund. Kjo është komenti i fjales Allahu Gjellewala njëri u është i kryuar nga gutja. është i ngutëshëm, nuk ban sabër. Nuk ban sabër, njëri u Për shpejton, adhe ka thonë për nga meri Alehi salatu e selam Një transmitim për i transmitimit të adidit Ka thonë Alehi salatu e selam Et të udët u minë rrahmani Wal ajelet u minë shëjtani Ka thonë Nga dalsimi, mi morë punt Me nga dalë, me qëtësi, me urëci Mësë mungut Ka thonë është prej Zotit, prej Rahmanit Prej mëshirës Allahu Gjellewala Wal ajelet dhe nëzitimi Dhe ngutja është prej Prej shëjtani Andaj, cilësi që kërkohët pre prej njeriju nga onë Allahu Gjellewala është nga dalsimi Nuk e danë Allahu Gjellewala mungut Allahu Tebareke wa Teala e ka arsjetu njeriju kur punon nga dala dhe nuk e arsjeton kur punon shpejt Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam hadithën se kanë zirë imam Bukhariju Ka thonë aleyhi salatu ve selam Ida që tehe del hakimu fe asab fleh ajran. Wa idha jtaheda fa akhta fa leh ajrun. Shigona kët hadith për ta bokrasimin, për ta peshuar veprën e ngutshme me veprën e ngadalt dhe me veprën e cila është më e mirë, ai cila e vepron me matur. Ka thanë pejgamberi alayhi salatu wa salam: Kur gjiqazi, gjiqazi dhe dietari dhe njeri u i urt a i që i li mundot me i gjiku sendet ka than kur të hullumtoje dhe kur të studioje dhe kur të hullumtoje mirë dhe të zbërtheje qështjen dhe në fund ja qilon, ja qilon? e ka vepru punën po edhe qashtu është Allah hak e vërteta jo ka than a i ka 2 shpërblime 2 shpërblime shpërblimin e pare ka se ja ka qilu ja ka qilu punës dhe shpërblimin e dyte ka se ka studiu është nga është nga dalsuën, nuk ka vepru me një herë, e ka morë punën me studiume, e ka morë punën me dije, nuk është ngutë me maturit të plotë, me përpikshmëri. Ka thanë i ka dishë probleme. Vajzdan hadithi. Ka thanë, kur gjikaci, i urti, djetari, njëriju cili është e zbulu një qështje. Ka thanë, nëse ban iqë tihet, mundohë, studion iqë tihet, në gjuhën arabe, do me thanë, me thanë ti maksimumin e përpjekjes t por ta zgjollunë çështën se ç'ka është ajo. Ka thënë, nëse gabon, a e ka një shpërblim. A e ka një shpërblim dhe më interesante se nuk ka dënim. Dhe më e mira e kësaj është se nuk ka dënim. Nuk ka dënim, por çka nuk ka dënim? Dhe pse ka vetëm një shpërblim? Sepse ja ka huç, ja ka huç punës. Nuk ja ka çillu punës, nuk është puna ashtu. Mirë, po te Allahu xhallal gjele, xjalalu nuk ka vepruar me ngutje. Nuk ka vepruar me ngutje. Pra, thjesht Ka vepru në bazë të mundësive të ti. Ka vepru në bazë të mundësive dhe takatit të, të ti. E Allahu gjelluar në Kur'an thotë, La ju kellifullahu nefsen illa usaha. Allahu nuk e ngarkon njërijun për tej mundësive të ti. Allahu nuk e ngarkon njërijun për tej mundësive të ti. Po kur është për tej mundësive? Për tej mundësive kër njëriju vepron pa tije. Vepron pa maturin. Andë Allahu gjelluar në këtë ajet. Në të regon se njëriju është kresë që ditë Po precudi, ama tamblloja është ngutia e ati. Është ngutia e nxitimit në veprime, pa dije. Anda njerëzit çfarëherë bëjnë veprime dhe pastaj thotë, nuk e di ta se i shkon çashtu. Apo, shumica e problemeve familjare, shumica e problemeve miqësore, shumica e problemeve shoqërore, shumica e problemeve botërore janë prej ngutjes. Janë prej ngutjes dhe dëshira për ta kapur dhe për ta arritë një material dhe një kapital dhe një ego për ta plotësuar, çka bëjnë njerëzit ngutën. Nga frika mostike. Nga friga mos t'i ike, e kështu me ratë, dhe vini me pasoja të qudyshme dhe të rëzikshme. A nda Allahu Gjellë Gjellëllu, që ka thamë? Fëmë t'u gënin në dhurë. Sa bojnë dobi qërtimet? Se qërtimet? Qikonë në gjithë kiliber, një qënë e katërmëtsure, nëmbi 6.630 e diqka ajete, dhe njëri ju prap nuk ndregullohet, dhe njëri ju prap nuk ndreqet, dhe njëri ju prap nuk përmirsohet. I madhës Allahu nuk ka probleme të Kuranit, po neve sigurt, sigur. Nuk nuk e thon me gjuhë, nuk e shprehim me gjuhë, po sigur ja hedhim fajin. Si s'po na drejt, apo sigur po dojna mi dhan Kuranit, si eto na drejt. Ha, se njeriu është ashtu egoist është, mundohet fajin mi ahet tjetrit. Nuk i kam unë fajin, i ka sheshria. Po neve prej fillim mundohemi prej hapat e parë në shkollën fillore mundojna të gjithë ngelash, çka thonit? Të gjithë ata shkas msojë, çka shka thonë? Po si kanë fajet tona? Kush i ka fajet? Arsimtari, profesori, s'ma ka sqaruar mirë. Nuk më nganim u prindi, nuk më... mundohet gjithmonë prej në zvogëlim me ahet fajin dikujt tjetër e kështu me rad. Do salla u xhelall namson në të kundërtën. I gjithë faji është i yoni. Zonjani për neve kemi faj në jetën tonë. Fat Allahu xhelwala, fama tugni nuzr. Çka bën dobi çortimën? Anda njeriu sado që çortohet të të që të mësot, të të që të ihipët për mësimit dhe edukimit, nuk e pranon letë, nuk e pranon letë, sepse problemi është të zemrën të tina, jo në atë mësimit që ka ihipët. Thetë Allah u gjellë u ala. Fëtë wallë anëhum, joh me jedë uddai, ila shëj in nukur. E tash, ajeti, nga një skejnë tjetër, kalon në një skejnë tjetër. Skejna e parë ishte, dheri tani, mos mos përfitimi nga këshillat e Zotit. Apo Allahu në shumë sure e përmend se i kemi këshilluar njerëzit, i kemi mësuar njerëzit, ju kemi zbritur libr për njerëzve, ju kemi thur pejgambert njerëzve, ju kemi dhënë këshilla njerëzve. Ja u kemi zbardh rrugën e tyre, ja u kemi treguar gjatë rrugën ka duhet të ecë. Ja ka dona lej Salatun selam. Zoti ma ka mësuar rrugën dhe uni aq mësu juve ka thonë, si kur dita me natën, një ku mba dalimë. A munët me arë dikush prej njerëzë e me thonë, oju njerëz, a i një t'i dalu ditën me natën, se mu mu kam përzije, mu atë mu duke dhe ditën si tërë, a munët me thonë dikush të, s'ka mundë si. Kështu është edhe theja Allah u gjellë gjellë lu, është e bardë dhe ndryqme dhe shkëllqise, si kur drita, si kur drita e zotit e bareke, u e te ara dhe si kur djeli me zd qi grumbull bollok i mësimeve sa do bë do bi çka ve botaş çka ve botaş ti si shka i dot pejgamberit alay salatu wasalam por këto këshilla pejgamberit vlen por neve më përpara se pejgamberi alay salatu wasalam do të ju udhënin se Kur'ani prej metodave të Kur'anit çfarë është është ai keni dëgjuar diku ndonjë shpjegime të Kur'anit se Kur'ani drejtohet pejgamberit dhe kënaqë për çellim neve pse se Allahu na tha kështu unë jam dëgjturu të pejgamberin tëm Janë të çordua njerëz që ai duan. Njëri që ka kam respektuar, njëri që ai kam nderu dhe e kam ngrit. Dhe jam të azbrit këto çortime. Ju të tjerë çka mendoni? Ju të tjerë çka mendoni? Domethënë, nëse unë nuk kam të toleruar mëket, çka e kam ngrit si pejgamber dhën njërin i i ngritur dhe më me çast të të ron si dhe, dhe me, me, me mesazh të madh. Ju çka mendoni ju të tjerat? Kjo është hitabi, kjo është lirimi që kanë na zbritet neve në Kur'an. E çorton ata, po më në çortu nëve. Pas kësaj këti bollok i të madh të çrtimeve, sot Allahu xhellahu ala, fatëllë anhum. Largoju. Largoju prej tyre. Largoju dhe shmangiju dhe braktisni ata të cilët nuk morën muslim. Nëse njeriu i çrton njerëzit dhe i mson ata, dhe mundohet me eduko ata. Çka vaou fundi? Fundi, fundi vjen ku enfusukum ahliukum nara. Fat Allahu xhellahu ala. Vërunë veten dhe familjen e juve prej jardit. Nëse s'mund e shmruaj çoqërin, nëse s'mund e shmruaj koëshien, nëse s'mund e shmruaj një njeri të rast, një një shok të lart, një mik të lart, atar refundi, fundi. fundi Kthehet kuën fus akom. Rune vetë. M'shpotoj vetën më spakti. Nëse vetvëgja jote ushtendi më i shtret. Mundoju, mundoju dhe përpiçu që ti shpotoj të gjith, të ti edukosh të gjith, të ti mësoj të gjith. Mir, po nëse efekti nuk është, nëse djurt nuk ka, atar thot Allahu xhelalu ala fatë vollanum largojë i ka thënë pejgamberi talle sallatu selam largojë gja se shikone kur të vjenën pyetje jeta të tërëve dhe jeta jote cila është më e drejtë jeta të gjithë është e drejtë mirë por kur të vjen në balancë jeta jote është më e drejtë jeta jote është më e drejtë sepse nëse të gjithë shpotojnë dhe ti dënoush s'ka dobi ti nuk e ndin atë ti nuk e ndin atë madje torturohesh torturohesh për atë ande datallahu jallahu ala fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukr tadallu jill walal eti praktisjata pas qortimit pas edukimit pas doni semsimeve largoju dhe lej leta shovin realitetin yawma yad'u ad-da'i kjo es fillimi i skenave te tmerrshme njerëzve shikojne ki komoditet i ksa i bote es problematik por njerzit Kjo gjelbrim gjil, për njerëzit në këtë botë është problematik. Kjo, kjo luksoz shka e ka njerëzit është shumë problematik. Andaj, për të kuptue pasojat e luksozit, na e shofë në edukimin e fmive. Për nga meri ale i salatu e salam, në metodologjin e edukimit e fmive që nga ka thonë, duhet me egzistu qërtimi, a? Dë njerë, mu ka një rapt me fëmijun. Po në njerë, po dë njerë duhet edhe me e godit. Ka pa, ka pa, kur është i vogërë? Pse, nga se lëshimi dhe lëshimi në komoditet të fmiju, qëka i ban fmiju? E qorodit, e qorodit, e, e ndzirë nga rruga qëka duhet më konë. Dhe psikologikisht, dhe psikologikisht, dhe faktisht, dhe dëshmume, se njerëzit më të lasdruar, a? ma ne men ta, njerëzit më të lasdruar, njerëzit më pak që kanë në kanë disciplin në jetë, që s'mun është me tome me ndërtu një ndërtim, një, një raport serios, ku shena ta? Ata janë të cilët në fëmiri, në fëmirin e tyre, nuk kanë hasë në qërtime të rapta. Nuk, nuk kanë pasë qërtime të rapta ata. Prindi nuk i ka qërtur rapta ata. Ajë nuk ditë shka disciplina. Ajë është shuë e në të vetën. Dhe ku të bëti madhë, ajë nuk i është ndërtu e ndërgje gjën brenda dhe nuk ditë shërreni. Nuk i ditë shërreni ajë. Allahu i gjellëvala mu, mu në këtë meselë ashtë të folë. Se lasdrimi njerëzën vjen nga mos edukimin, nga fëmiria. Nga fëmiria, nuk janë pjek njerëzit. Po natë mëllojtë, natë mëllojtë, natë qakimi him bilik. Në krasim më akireti njena si fëmija. Si fëmija, si fëmija njena, që ishë si fëmija? Po fëmijes me nja qitë një lodër, a, a, a ta e shashtrisë, e lepa mena, i smudhë me duruat, a i kutashove një loj, a i kretë, i thot kam me të bë, i thot prindit, "Kret kam me të bë, një kompenzim me çat lojën." E na çka i thonë Allahut, "Kret vetë çatoparet i marrune. Nuk dua me lënat të pare. Kret vetëm një grua, kret edhe një shtëpi, kret për një veturë, po, çka van njeriu? Dörmohe duke e punue për një veturë. Krasim me dëshirat tona jeta fumi. Krasim me lakmit tona jeta fumi. S'muim vë dorën para lakmive tona. Allah u urgjë lot, ka dal nuk është kështu meselja, nuk është kështu meselja, nuk është kështu, sepse fundi-fundi të kemi quit vetën të pjekur, e pjekuria do të me dëshmudi qka. Atëherë, nëse nuk bajnë dobi qërtimet, nuk bajnë dobi mësimet, dhe nëse njeri ju nuk ndër, ndër, ndërtojë që ishdojët, atëherë, të vëllë anhum, largojë, thotë prej tëre, jo me jë da, dhe lejle ta kuptojnë realitetin kur, ditën kur banë thirje thirësi, diten kur israfile me laç e Zotit e të Barëkëut e Utalā i fryn surrin çfarë surri surri është një një buri, një send në të cilin ka me fryj një Zot i hatashëm, të tmerrshëm dhe ju bën thirrje njerëzve për të takuar me llogarin absolute para Allahut el-Xelalu qasadallahu tebaraka ve teala fryre për ku ila şeyin nukur për një ditë dhe për një send tepër të rond. Tepër të rond. Njëriun meçit në xigat, ju jo, hapishim. Por një xhjikim të një rastit, po një xhjikim të një rastit, një shtet i vogël sikur neve, mos fomi për se të dëmtoja. Çka vojnë ata kur kanë ndonjë rrezik të shtetit? Çka vojnë? A beshni kur bën xigat? Nal siguri, po siguri. Dhe anë kan cilëtat për çfarë? Se është të xhjikun një rast kritik apo është të xhjikun një rast kritik? Po mir. Dita ne Allahu xhallahu xhallahu. Kuashtu xhikohet xhunahi çdo njerit për njerëzve. 70 vjeçar, 100 vjeçari, 200 vjeçari, dhe të kaluar 1000 vjeçar. 1000 vjet xhunahati do të më morë llogari. Çka bën në Allahu? Çish ka më bëk këtë skem? Na ka treguar Kur'ani. Me laç rreth e përçark. Me mija me laç rreth e përçark. Dhe njerëzit zguxojnë me livrit për Allahu xhallahu xhallahu. A do të thoj ditën shey unkur. Leyata Drejtoj ju vetë, përmirsoj ju vetë Ditën kur Allahu u gjellewarat Do t'i marit në lagari të gjithë njerëzit Elusim Allahun të barek e vëtara Qa Allahu u gjellewarat na përmirsoj në jetët tona Elusim Allahun subhana vëtara Qa Allahu u gjellegjelalu të na i falë gjunahat Elusim Allahun gjellewarat Qa Allahu të barek e vëtara Na mundsoj me bashkumes dhijes dhe punës ادوسي مالله سبحانه وتعالى تالله جل ولاله نقريد في ديا تان تاندريچوي منديت تونا تاندريچوي سپيرتاتون ادوسي مالله جل ولاله الله ود نا ياب پرفونديم تامير اقول قولي استغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين